מזמור נ"ט. למנצח אל תשחט, לדוד מכתם, בשלוח שאול, וישמרו את הבית להמיתו. הצילני מאויבי אלוהי, ממתקוממי תשגבני, הצילני מפועלי אבן, ומאנשי דמים הושיעני. כי הנה ארבו לנפשי, יגורו עלי עזים, לא פשעי ולא חטאתי, אדוני. בלי עוון ירוצון ויקוננו, אורה לקראתי, וראה. ועתה, אדוני אלוהים צבאות, אלוהי ישראל, הקיצה, לפקוד כל הגויים, אל טחון כל בוגדי אבן, סלע. ישובו לערב, יהמוך כלב, ויסובבו עיר. הנה יביאון בפיהם, חרבות בשפתותיהם, כי מי שומע? ועתה, אדוני, תשחק למו, תלעג לכל גויים. וזו אליך אשמורה, כי אלוהים מסגבי. אלוהי חסדי יקדמני, אלוהים יראני ושוררי. אל תהרגם, פן ישכחו עמי, הני אמו וחילך והורידמו, מגיננו, אדוני. חתת פימו, דבר שפתמו, וילכדו ויגעונם, ומעלה ומכחש יספרו. כלה <קלא> וחמא, <קלא> כלה ועינמו, וידעו כי אלוהים מושל ביעקב לאפסי הארץ, סלע. וישובו לערב, יהמוך הכלב, ויסובבו עיר. המה יניעון לאכול, אם לא ישבעו וילינו. ואני אשיר עוזיך, וארנן לבוקר חסדיך, כי היית משגב לי, ומנוס ביום צר לי. עוזי אליך עזה מרה, כי אלוהים נשגבי, אלוהי חסדי.